Різні з неї зоставалися близькими до почуття довколишні речі, як їх сприймала, вчувавши душа. Вернувся до звичайного стану Марон Данилович враз, почув кроки від воріт і голоси за їхнами. Але це розбудивши його вже трохи попереду, само було в сні, хоч відчувається в зовнішній дійсності, тепер, пізнішою хвилиною. Чудно як. Схопився він і прямує до дверей, коли вже відчиняється. Ходить дружина з дітьми. Така змарніла половина істоти, що від'їжджала в місто. І діти також вимучені, мов після короткої, але злої недуги. Всі перемезли, знітилися і ледве йдуть, як і він сам, назустріч. Притулилась йому до грудей дружина. І тихо, тихо заплакала. І діти до тата підходять, припадають до його ліхтя і собі ласкавої уваги ждуть. Бідна моя родина, як я ждав вас, і що з вами сталося? Дружина тільки плаче, нічого не може сказати. Тату, хто хотів хліба, на машині в степ везуть, повідомив син. Чого в степ? Викидають. Навіщо ж так? Далеко від міста викидають, пояснює доня, щоб не дійшли по хлібі умерли. А ми втекли, сказав син. Через двір бігли і собак боялися, додала доню. Бігли довго, а ми дошками ночували. Промучились марно. Хліба для нас немає, промовила дружина. Вона відразу ж лягла в лихоманці. Діти, хоч як змучені, ходять по хаті, заглядають на піч, знов злазять додолу. Мирон Данилович заходився біля чавуна. Варити картопляний суп. Від пайки, схованої під подушкою, взяв половину. Страшно було і гірко», – оповідає Дар'я Олександрівна. «Але хотілося хліба взяти, хоч по скипці для дітей». «Ні, не дали. це лину дадуть замість хліба», – сказав чоловік. «Таких прислано, що рівні з чортами». «А правда ж, рівні. Їздять і дивляться дворі. Як бачать, що сліду нема, значить вимерла сім'я, і вони такі веселі, радіють, сміються. Папіроски викурюють І вціляють недопалками в вікно Справжні пекельці Це я лежу Нехай хвора А так і в своїй хаті Тут кожний куток рідний І на серці світліше Пили картопляну юшку з ложок Дар'я Олександрівна Присівши на постелі Обережно тримає миску перед собою Ніби драгоцінні Діти, хоч кирними примарками Вернулись, гомоніли біля столу Стиха зітхали Стукали ложками, коли ждали страви. Вибирали ж її з мисок незграбно, мов старички, а пожадливо і так пильно. Кожну дрібку від картоплин досмаковували. Миски були, як вимиті. В місті все є, не про нас. Безнадійно сказав Мирон Данилович. Ми запрацювали, а взяли чужі. Дружина скоро заснула, і діти коло неї. Коли ж прокинулася, раптом спитала. Чи з милина дають борошно? Прикра і приманлива назва вимовилася в хаті. Мирон Данилович хотів розповісти про вихід і розстріл. Мовчав. Нащо лякати? Але борошно тільки там, за брамою. Не давали. Ще раз піду. В останній. Навідайся. І ми з тобою, тату. І ми підемо. Обізвались діти. Просяться. Розохочені побачити млин, звідки борошно дають. Ні. От починьте. Та вам і глядіти не треба, що там робиться. Куди б ви пішли? Ледве ж добре до двору. Сидіть, звеліла мати. Побрів сам. Хмари тяжкі нависли низько, без просвітів, Сутінок затоплює сніжний степ. Але потепліло, і сніг зачав злягатись. Біля млина людей як тіни, і в ліску. Мурашками прилягають на в'їджену і стоптану землю, де сніг трохи протанув. Весь час підходять на віг, з пленоточий сусідніх сіл ждати. Підвода рухається посеред живого кладовища, стає коло пухлих морців, і погребники кладуть їх через полудрабники і відвозять до ям, ближчих, ніж попереду були вириті. Один з голодуючих проказав, «Снопи повезено, рівно кладуть і вакном присиплють, щоб приїдало з а зверху знов давай». Катранник мов приском прошитий в груди жахнувся. Чи й мені доведеться так лягти? Бач, які погребники. Дивиться в сторону ям.